God kväll i scoutstugan. Tyvärr kunde jag inte komma förbi idag så nu får den Dennis läsa upp mina ord. Min första klubb var ju inte Arsenal utan som junior så startade jag i Leeds United. Jag föddes i Rotterdam som ligger nära Sheffield. Eftersom Anderson är med idag så väntade jag nog lite med att berätta när jag föddes. Min seniordebuten skedde i Peterborough. Men när jag går in på deras Wikipedia eh, så ser jag att kända spelare som står där är någon Derek Dugan, någon Zagwani och Helgi Danielsson, men inte jag alltså. Ja. Något som kanske inte känns helt kul för Crystal palace Svensson är att jag avslutade min karriär i Manchester City. Och det är vad ni får på 10 poäng. Mm. La jag ribba lagom. Ja, men den var okej. Där borde man kunna... Det tog jag fram ett namn eller två. Ja, du, du har alternativ, du redan. Ja, jag har inte sett flera namn. Och så sorterar du. Ja, Precis. Sortera. Och sen när han säger att han har gissat då kommer han liksom, efterhand för att reagera. Jag har ju ja. några fotbollsspelare från Rotterdam. Liksom. Hahaha. <laughs> Du var inte med när vi bara fick veta att När sportchefen sa att Skulle du plocka upp att en spelare har börjat i Skantorp Och då skulle vi veta vem det var Det var det, var det enda vi fick <laughs> wow. ja. Nu kör vi fått poäng I Manchester City så spelade jag med Anelka, Mac McManaman Barton och Robbie Fowler Hyfsat namnstark lag Men det var ju många av de här killarna Som hade sett sina bästa fotbollsår Och så var det nog även för mig Jag lämnade Peterborough för Birmingham City och sedan gick jag till QPR, där jag gjorde fyra säsonger. Och nästa säsong efter QPR, ja det skulle då bli The Arsenal. Och det året när jag kom till Arsenal, då spelade jag ju med er svensk Anders Lindpar där. Och faktum med att han var den enda spelaren i det här laget som kom utanför de brittiska öarna. Vi hade ju George Graham som coach och som innan oss då hade det här trevliga eh, supportlaget Millwall. Så han var ju ganska hård för, om man säger så. Det har väl Limpan hintat lite igenom. Jag gjorde 60 landskamper för England eh, och påbörjade den karriären i QPR, faktiskt. Så det var inte direkt som att Arsenal fiskade på djup vatten. Det var vad ni får kotta. Går det för snabbt bort, borta? hur? Ja, säga Nej, jag tänker inte säga något för, beba, för doma kommentar. Mm. Aha, ja. fan. det blir bara dumma kommentarer. Vad? Smack, jag har gjort ja, har det här bra. Jag, ja, men nu har jag som har, jag kan har säga ett ansikte. Ja, ett ansikte. Men mm. jag alltså. mm. ha vill det ett namn på det. Det underlättar mig ja. att Jag har ett ansikte och ett eventuellt namn, men det kan väl också vara helt fel. Ja. det brukar vara så. Antingen Jürgen så hör här skitsnack. Vill du addera någonting till det där? Nej, jag har nej. ingenting. Nej. Då kör vi för sex poäng. Ha. Jag gjorde 405 matcher för Arsenal och då får man ju faktiskt räkna som en av de riktiga, riktigt stora. Jag är 91 cm ja, lång. Vet om det. Nu får jag prata klart eller? Nej. Nej, nej. Så rätt reslig är jag ju dessutom med. Jag har tre ligagull, fyra FA-kupper, en ligakupp och så vann jag kuppvinnarkuppen 1994. Och när jag köptes av Arsenal så var det för en rekordsumma på min position. Vilken position är det då? Han <rätts> <skratt> är ändå sex poäng ex. Ja <rätts> Och vi vet inte ens hur gammal han är Då får vi det på två? <rätts> ja det är någon som ska bli nollad här verkar det Jag kommer inte komma på det Det är många det är så... lyssnare som, är... Ja. som Tror jag har den här Men vi får vi se ja. För fyra poäng Jag var en del av ett fruktat Arsenal-försvar Som under min debutsäsong bara släppte in 18 mål Mer bland annat Adams och Nigel. Ja, eller du bara? Ja, men då. Då gissar du, eller? Är det? Det där men... var en gissning, eller vill, vill ni låta det ligga kvar? Ja, jag kan gå och fråga om det är Hur ska ni ha det nu? Jag har nu. Okej, jag gissar. <laughs> <laughs> är det här på sex poäng, eller? Nej, det är för fyra. Kitt <laughs> var fort det har gått. Jag var ändå fel ute på den jag var letar efter. Ja, nu kör vi. Nu får vi se vem det är som griper tvåan. Så det är att gissa först nu. Den får ju tvåan. Sen är jag, jag, jag har inte helt fel ut hela tiden. Ja, nu kör vi Per Med bland annat Adams och Nigel Winterburn så kunde offensiva spelare känna sig lugna med att vi lösta, löste det mesta i försvaret. Jag föddes för snart 51 år sedan, 1963. Här måste gissa. Nej men får du gissa här? Ja, på två poäng. Ja. Här har du fått att gissa då. Ja, det är två poäng. Har du skrivit? Ja. Jag föddes för snart 51 år sedan 1963 och jag kan se tillbaka på en karriär med över 1000 avlagsmatcher för två poäng. Eftersom jag föddes mitt i England så fanns det inte så stora möjligheter att bli en sjöman. Så valet på fotboll är ju knappast något som jag ångrar idag. Jag byggde min stark image och klädde mig med en hästsvans som skulle kunna passa in i vilken porrfilm som helst. Jag gissar att Ron Jeremy var duktigt avundsjuk på mig. Men det var ju då, nu är jag ju faktiskt snaggad Förresten så hörde jag ju att ni hade intervjuat Rami Shaban i Premier League-podden Ni får hälsa till honom, jag var en av dem som tog hand om honom då han var i Arsenal Vem är jag? du gissar först Ja, det är inte han jag gissar <laughs> Jag <gissade det> <laughs> Måste man säga det? Ja. <laughs> jag gissar det på Martin Kion Ja, Svensson? Nej ja, Jag var också fel ute jag... Säg då, <laughs> Säg då. <laughs> ja, jag, hade... jag var ute efter bold Ja, han <laughs> ja. vem är det? Martin, äh, David Simon. Ja, förlåt. stämmer. Jag nollade allihopa. 91. Han kändes kort alltså. Ja, shit att jag nollade er allihopa på den där. Den var ju inte så. Jag som har bytt förra avsnittet. Det var vad jag ska vara nu. Ni hörde på 8 poäng så sa jag, det var ju inte som att Arsenal fiskade på djupet. Jo, men jag visste att det var en... Men jag vill inte säga det högt. Då tänkte jag säga fish. Fish, <laughs> eller typ abborre. För, vad är det? Seabass. <laughs> Seabass. Ja, det skulle jag jag fiskade efter det namnet eller ja. efter liksom en fisk Nej. men inte efter en, en skärmanella. Nej jag var bitte förra veckan nu är Vem det var ska jag